Godina je 67. prije Krista. Gnej Pompej još nije star 40 godina, rođen je 106. godina u Picenumu, a već je dobio nadimak Magnus Veliki. Put do tog nadimka bio je brzalina i lak. Pompejevog oca Strabona, veći se dio Rima bojao. On je bio opak vješt i mnogi su odahnuli kada ga je 87. godine pogodio grom. Strabon je bio na glasu i kao gramziv čovjek. Nakon zauzimanja Askula u u tijekom savezničkog rata, Strabon je prisvojio veći dio plijena. Zbog toga je stavljen na sud. Ali kako je ubijen od groma, Pompeja je zapalo da se brani od optužbe za pronevjeru. Od te se optužbe on obranio. U uspješnoj obrani pridonijelo je to što je bio lijep mladić i što je za vrijeme postupka dogovorio ženitbu za kćerku sudca koji je postupak vodio. Kada je u Rim stigla da se Lucije Kornelije Sula pobjedanostno vraća s istoka gdje je pobjedio Mitridada i da se namjerava obračunati s Marijevim pristalicama, mladi Pompej nije namjeravao dočekati bođu stranke optimata plemića praznih ruku. Upicenu mu je bez ikakvog ovlaštenja i prava počeo se vojsku. Kada su Marijeve pristaše to saznale, trojica vojskovođa krenula su na njega, Karina Klelije i brut. Nisu oni bili iskusni zapovjednici niti su njihove trupe bile iskusne u ratu. Umjesto da udare odjednom na Pompejeve snage, oni su slali na njega jednu po jednu vojsku. I tada 23 godine star Pompej pobjedio je sve tri vojske Marijevih pristaša i dočekao Sulu s vojskom koja je za njega primirila Italiju. Sula ga je srdačno pozdravio i dao mu svoju unuku za ženu. A onda mu je povjerio zadatak da iz Sicilije i Sjeverne Afrike istjera Marijeve pristaše. Mladi Pompej to je učinio brzo i uz veliko krvoproliće. Starogački povjesničar Plutarh u Pompejevom životopisu piše. Kad Domicije svrsta svoje trupe nasuprot Pompeju, ostavivše ispred sebe jednu jarugu koja je bila puna prirodnih prepreka i koju je teško prijeći, kiša uz jak vjetar započevši ujutro nastavi bjesniti, Tako da je Domicije odustao od bitke na onaj dan i naredio povlačenje. Ali Pompej, iskoristivši povoljnu priliku, hitno pođe u napad i prijeđe jarugu. Neprijatelji dočekaše njegovu navalu u neredu i metežu, a osim toga im je vjetar slao pljusak ravno u lice. No i Rimljanima je smetalo nevrijeme, jer nisu jasno razaznavali jedan drugoga i sam je Pompej za dlaku izbjegao smrti, zato što ga nisu prepoznali kada je presporo odgovorio jednom vojniku kada je tražio lozinku. Ipak, potisnovši neprijatelje u silno krvoproliče, kažu da ih je od 20.000 umaklo samo 3.000, pozdraviše Pompeja kao imperatora. Kada se 81. godine prije Krista vratio s tog pohoda, Sula koji se proglasio za diktatora Rima dao mu je nadimak veliki. Pompeju je bilo 25 godina. Godine 79. Suli je bilo dosta diktature. Većina njegovih neprijatelja bila je mrtva. Oni koji su ostali na životu bili su ili prognani ili su prešli na Sulinu stranu i dokazali svoju vjernost. Sula se odrekao vlasti i povukao na svoje imanje. Pompejev uspon nastavio se bez sule. Godine 77. prije Krista Pompeja je senat poslao da skrši pobunu u Španjolskoj, koju je vodio odmetnuti rimski vojskovođa Kvin Sartorije, još jedan pristaša sulinog protivnika Gaja Marija. Pokoravanje Španjolske i Lovna Sartorija trajali su godinama, ali je pompej na kraju uspio slomiti pobunu. I Španjolske onda 71. godine pobeo vojsku u Italiju kako bi pomogao u gušenju Spartakovog ustanka. Spartakovu vojsku pobjedila je vojska koje je vodio Marko Licinije Kras, ali Pompej se na vrijeme vratio kako bi njemu pripao dio slave, da je Rim spasio osvete njegovih robova. Rim se nakon dugo vremena našao u stanju mira. Za većinu rimljana to je bio dobrodošao predah od krvoprolića koje je trajalo godinama. Za mladog vojskovođu to je bilo opasno vrijeme. Plutarh piše. Jer život u mirnodopskoj haljini ima opasnu sklonost da umanjuje reputaciju onih koje je oružje učinilo velikima i koji se ne daju uskladiti s demokratskom jednakošću. Oni naime smatraju da im prvo mjesto po pravu pripada i u gradu kao i na bojnom polju, dok oni koji su ovdje postizali manje odličija drže da nije podnošljivo da barem u gradu nemaju prednost. Kad stoga ljudi zateknu na forumu čovjeka koji je briljirao u taborima i triumfima, oni ga nastoje dobiti u svoju vlast i poniziti. Rim nije dugo bio u stanju mira. Nije ni četiri godine prošlo od Spartakovog ustanka, a Pompej će dobiti još jednu prigodu da uveća svoju vojnu slavu i bogatstvo. U svojoj povijesti Rima, naslovljenoj Rimljani od sela do carstva, Mary Potwright, Daniel Gargola i Richard Tolbert pišu da je rat zauzimao središnje mjesto u javnim i vjerskim strukturama Rima. Do četvrtog stoljeća prije Krista, Rim je razvio ritam ratovanja, pohodi su se poduzimali svake godine. Do Pompejevog vremena Rim je pod kontrolom držao veći dio sredozemlja, ali još je bilo suparnika i neprijatelja. I 67. godine prije Krista Rim se opet našao u stanju rata. Ovoga puta ne protiv grada ili države, već protiv Gusara. Plutar piše... Moć Gusara isprava imala svoju bazu u Kiliki, započevši kao slabo primjećivana pustolovina. Ali u vrijeme Mitridatova rata stekla je samo svijesti i samopouzdanje, jer je stupila u Mitridatovu službu. Zatim, kad su se Rimljani u građanskim ratovima pobili pred samim vratima Rima, more ostalo bez straže, malo ih je pomalo privlačilo i mamilo sve dalje, te više nisu napadali moreplovce, nego su uništavali i otoke i primorske gradove. A bilo je posuda i posada gusarskih brodova i utvrđenih signalnih mjesta kamo je pristajalo brodovlje koje ne samo da je za svoju posebnu vrstu posla bilo vrlo dobro opremljeno ljudstvom i vješnim kormilarima te lakim i brzim brodicama, nego je više od straha koji su pobuđivali smetala mrska razmetljivost zlatnim motkama za jedra, grimiznim platnom jedrenine i srebrom okovanim veslima. Do tog vremena stanovništvo Rima Italije toliko je naraslo, a i dio stanovništva se navikao na luksuz i bolji život, da se nije moglo živjeti bez robe i proizvoda koji su morem dolazili iz svih dijelova sredozemlja. Žito iz Sicilije, Egipta i Sjeverne Afrike, žitnica starog vijeka posebno je bilo važno za održavanje mira u Rimu. Od svih tih brodova koji su hranili Rim i njegove posjede, kusari su se bogatili. O i srebrna vesla i kako piše Plutarh, frule i druga glazbala te pijanke uzduž svake obale. Gusarskih je brodova bilo više od tisuću i bili su sve odvažniji, Plutarh piše. Jednom su što više oteli dva pretora, Sekstilija i Belina u njihovim grimiznom opšivenim haljinama i otišli skupa s njima i njihovim službenicima i liktorima. Zarobili su i kćer Antonija, čovjeka koji je i triumf slavio dok je išla na ladanje i iznudili za nju visoku otkupninu. Ali vrhunac njihove bezobzirnosti bilo je ovo. Kad bi neki njihov uhvaćenik povikao da je rimljanin i rekao svoje ime, pretvarajući se da su se prepali i da se boje pljeskahu po bedrima i padahu pred njim ničice, zaklinjući ga neka im oprosti, Ovaj bi im povjerovao videći ih kako ponizno mole. Zatim bi mu jedni navukli rimske cipele, a drugi ovili oko njega rimsku togu. tobože da ne bi nastala zabuna. Dugo vremena bi se tako izrugivali čovjeku i izbijali s njime šale, a najzad, spustivši ljestve posljed oceana, naređivali mu da siđe z broda i pođe u zdravlju svojim putom. Koji ne bi htio sići, gurnuli bi ga sami u more i utopili. je puta Rim slao vojsku protiv Gusara u Maloj Aziji. Marko Antonije, otac slavnijeg Marka Antonija, je od Gusara u pomorskoj bici kod krete 72. godine prije Krista. Ratovanje na kopnu konzula Kvinta Cecilija Metela bilo je tako sporo i neefikasno da su Gusari postali toliko jaki da su napali i rimsku luku Ostiju kod Rima. Do 67. godine prije Krista Nestašica žita dovela je do velikog rasta cijena hrane u Rimu i Italiji i moralo se nešto poduzeti. Senat je na prijedlog Pučkog tribuna Aula Gabinija, inače Pompejevog prijatelja, donio zakon prema kojemu je Pompej veliki, tada niti 40 godina star, dobio vlast ne samo na sredozemni more, nego i nad kopnom koje se protezalo 50 milja od mora. Pompe je okupio 120.000 pješaka, 5.000 konjenika i 500 brodova i cijelo je sredozemlje podijelio na 13 kvadrata. Svaki imao zapovjednika s trupama i brodovima. Plutar piše. Rat bi završen i sve gusarstvo odasvud istjerano za neviše od tri mjeseca. Same ljude, kojih je bilo ne više od 20.000, nije pomislio pogubiti, ali opet nije smatrao dobrim pustiti ih da se rasprše ili ponuno okupe u družine, jer su bili bez sredstava, a ratoborni i brojni. Pomislivši s toga da po prirodi čovjek ne postoje niti jest divlje i nedrušteno biće, nego se kvari čineći zlo što mu je protiv prirode, da ga promjena navika i mjesta života oplemenjuje, pa kako i divlje zvijeri kada dođu pod jedan blaži režim življenja gube svoju divljinu i okrutnost, odluči premjestiti te ljude s mora na kopno i pustiti ih da okuse mirniji život, naviknuvši se da obitavaju u gradovima i obrađuju zemlju. Godinu 67. prije Krista Pompe je dočekao kao najslavniji živući rimski vojni zapovjednik i bogat čovjek. Krajem te 67. bit će slavljen kao spasitelj Rima, čovjek koji je maknuo gusarsku opasnost s mora. Sada se Pompe mogao posvetiti onome što je najbolje znao, ratovanju na kopnu, ali more neće dugo ostati izvan njegovog života. Slavu koja je stekao uništenjem Gusara, Pompe je dobro unopčio. Dobio od senata zapovjedništvo u ratu protiv Mitridada. Snage Ponskog kralja i njegovih saveznika već su znatno uništile legije pod zapovjedništvom Lucija Licinija Lukula. Pompe je samo dovršio posao i proširio rimsku vlast i utjecaj daleko na istok. Vratio se u Rim ovjenčan s još više vojne slave i ratnog plijena. Sada opet Pompej je bio u onoj situaciji opasnoj za vojnika, u dobu mira. A i politička scena bila je sve burnija. Godine 58. ga Julije Cezar počeo je svoje galske ratove. Ali te godine u Rimu opet izbila kriza. I ovoga je puta izvor krize bilo more. U Rimu nije bilo dosta žita. opskrba morem se slomila i senat je ponovno tražio spasitelja. I opet se tu našao Pompej. Plutar piše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 Rim je počeo svoje postojanje kao nauružani tabor i selo i do svog kraja ostao je prije svega kopnena sila. Pompej, kao i druge rimske vojskovođe, bio je prije svega zapovjednik legija sastavljenih od pješaka uz potporu nešto konjenika. Ali Pompej je dobro znao da je more bilo bitno za Rim, zato je rekao da je ploviti nužno, živjeti nije nužno. Bez mora Rim ne bi imao žita, ni drugih roba i sirovina važnih za život. Danas skoro sve što nas okružuje dolazi morem, na kontejnerskim brodovima ili tankerima. Takva važnost mora, bilo u starom vijeku ili danas, dala bi naslutiti da je ono oduvijek bilo sastavni dio života ljudi, da su ljudi plovili od davnina. A zapravo nije tako. Čovje끼 je, biće je kopna. Na more se otisnuo dosta kasno u svom razvoju. Sljedeće dvije povijesti četvrtkom govorit ćemo o tome kada su se ljudi odvažili napustiti kopno i zaploviti, te kako je ta prva plovidba izgledala. Naš sugovornik je dr. Stašo Forenbacher. Da, to pitanje na koje zapravo nema još definitivnog odgovora i to sad govorimo i šire, ne samo što se tiče sredozemlja, nego zapravo na svjetskoj razini. Ima prilično ranih koji su jasni da su ljudi počeli koristiti izvore hrane iz mora relativno rano. Čak i neandertalsi su to do izvisne mjere koristili. Međutim, to se radilo uglavnom o stvarima koje ste mogli pokupiti uz obalu. Iz one zone plime i oseke praktički. Dakle, nekakve priljepke, školjke i razne-razne druge sitne životinje koje tu žive, pa i neke ribe koje su blizu obali. Međutim, to je nešto sasvim drugo od plovidbe u smislu potrebe za prelaženjem preko mora da bi se negdje došlo do nečega čega na kopnu nema ili nema dovoljno. To je jedna sasvim druga motivacija i sasvim druga, posve druga priča. I ta priča je znatno mlađa. Ima nekih naznaka u sredu zemlju da su ljudi došli do velikih spojedinih, velikih sredozemnih otoka negdje pod kraj zadnjeg lednog doba u Gornjem Paleolitiku. Tu imate nešto sa Sredinije, imate nešto sa Sicilije, makar čak i nije posve sigurno da li Sicilija tad bila otok, ali vjerojatno je bila, a možda je bila i u dodiru sa talijanskim kopnom, jer de stvari su se mijenjale. Dosta ima kontroverzije oko toga, međutim neki tragovi su nepobitni, ali njih je toliko malo. Da zapravo o nekakvoj sustavnoj plovidbi u to vrijeme ne možemo govoriti. To je vrijeme o kojem govorim prije nekih petnaestak, tisuća godina ili više. Jel? Ali to su stvarno one prve, prve, prve naznake da eto ipak neko je prešao more. Kako je prešao, u čemu, nemamo pojma. Jel? Ništa nije sačuvano od nekakvih plovila. Obično se misli da je to nešto što bi se moglo nazvati nema pravog izraza zapravo ali nekakva pod pomognuto plutanje. Jel? Dakle možda čak na nekakvom prirodnom trupcu ili, ili na nekakvoj nakupini nečega što pluta, pa onda se netko na tome našao pa je malo se odgurijevao pa je možda namjerno a možda i slučajno završio na nekom, na nekom drugom drugom dijelu kopna koja je odvojeno od, od kontinenta. Jel? U Jadranu istog vremena nema zapravo ništa. A dalje je i u sredu zemlju, i u jadranu priča pojednostavljeno rečeno jako jednostavna. Ali to je zapravo velika simplifikacija. Izgleda kao, nemen, ajde da se vratimo tri koraka natrag. Jedna od glavnih promjena koje su se desile u, u prapovijesti, ljudi su prestali biti lovci i sakupljači i počeli su proizvoditi hranu, odnosno postali su pastiri i ratari. I to je promjena koja omogućila sve što se posle toga dogodilo u zadnjih desetak tisuća godina. Pojednostavljeno rečeno, lovci i svako su orijentirani prema kopnu, a pastiri i ratari, koliko to na prvi pogled možda izgledalo neobično, oni plove. Međutim, to je velika simplifikacija o kojoj ima nešto općenito istine, ali kad pogledate detalje, onda se stvari znatno kompliciranije. Letolili. Letolil je mjesto na sjeveru Tanzanije, u području Aruša. Godine 1935. paleoantropolog i arheolog Luis Liki počeo je na nagovor čovjeka iz tog područja po imenu Sanimu kopati u Letoliju. Liki je već kopao u klancu Olduvaj, udaljenom oko 40 km od Letolija. Olduvaj će ga proslaviti. Tamo je našao fosilne ostatke koji će mu pomoći da imenuje vrstu čovjeka Homo habilis. Lik je iskopao nekoliko fosila sisavaca i vratio se u Olduvaj. Tri godine nakon likija u Letoli je došao njemački arheolog Ludwig Kohl Larsen koji je našao značajne ostatke Hominida. A onda je Letoli ostao manje važno nalazište sve do 1978. kada je na njega došla Mary Leakey, ugledna paleontologa antropologinja, arheologinja i supruga Luja Likija. Ona je tamo otkopala jedno od najupečatljivijih arheoloških otkrića. Nikolo Stott i Katie Šik u knjizi Ljudska prošlost u poglavlju Afričko podrijetlo pišu. Tamo je u 70. godinama 20. stoljeća pronađeno čudesno otkriće. Sloj vulkanskog pepela ili pršinca sačuvaju je niz životinskih otisaka stopala, uključujući one od sisavaca, ptica i insekata. Posebna kemija pršinca, vrlo lužna u biti vulkanski vapnenac, predotredila je da se on nakon kratkog vlaženja kišom stegne čvrsto poput betona i tako sačuva tragove životinja koje su podale njegovom površinom. Tragovi stopala bilježe tragove životinja od insekata do slona, uključujući glasoviti niz otisaka stopala tri dvonožna hominida koja su hodala u istom smjeru. Ti otisci hominida postali su ikona palova antropološkog istraživanja i ostaju jedno od najčudesnijih i najneočekivanijih otkrića u zadnjim desetljećima. Najraniji dvonožni hominidi zabilježeni su u nađenim fosilnim ostacima koji su stari šest milijuna godine. Tragovi stopala okamenjenih u vulkanskom pepelu Letolija stari su od 3,5 do 3,7 milijuna godina i pripadaju pračovjeku australopiteku Afarensisu. Enciklopedija Britanika naziva toga australopiteka nazvanog prema nalazištu Afaru u Etiopiji mozaikom majmunolikih crta i ljudskih osobina koje će imati kasniji hominidi. Australopiteci, ime je složenica od latinske riječi Australis južni i grčke riječi Pitecus, koja znači majmun, su dvonožci s kraćim nogama i dužim rukama od današnjih hominida. Njihov je mozeg zapremjene od oko 375 do 500 kubičnih centimetara. Današnji čovjek ima mozak zapremine u prosjeku od 1350 kubičnih centimetara. Kod australopiteka već je zamjetna razlika između mužijaka i ženke. Mužijaci su oko dvostruko veći od ženki, visoki možda metar i pol i teški oko 45 kilograma. Ženke su visoke do metra i teške oko 30 kilometara. Čovjek i njegovi preci kopnena su bića i otisci troje australopiteka Afarensisa u Letoliju stari oko 3,5 milijuna godina najstari su sačuvani trag Hominida. Kada je u pitanju more, tragove puno teže naći. Ima prostora u kojemu je reljef, geografija i klima su takvi da zapravo na neki način pospješuju te eksperimente sa plovidbom. Vrlo teško bi se bilo zamisliti da su ljudi počeli ploviti recimo u, u Sjevernom Ledenom moru ili ne znam negdje u Atlantiku koji je ogroman i, i, i relativno nema baš razvedene obale. Znatno, lakše si je to zamisliti u morima koja su relativno topla, dakle ako padnete, ako završite u moru nećete se smrznut za pet minuta nego ćete moći priživjeti relativno dugo i mora koja su razvedena, koja imaju izrazito razvedene obale, koja imaju puno otoka i gdje vi vidite da tamo preko vode ima nečega, a Takvih područj ima nekoliko zapravo. Sredozemlje je jedno od njih, definitivno, imate Karapsko more recimo, i imate prostor Jugoistočne Azije i tamo ona, kinesko more odnosno oko Japana i zapravo je tamo najranija provedba krenula to uzgred da, da spomenemo, jel to ona je znatno ranija nego u Sredozemlju, možda za desetak ili više tisuća godina prije, već tamo ima naznaka da ljudi plove. Međutim, Sredo zemlje je definitivno jedan laboratorij za, za ranu plovidbu jer ima sve te prirodne predispozicije da to bude. E sad, zašto ljudi od, nekud odlaze? O tomu doista možemo samo spekulirati. Ja mislim da je jedan dio priče ta neka urođena znatiželja, koju nemaju samo ljudi, nego imaju i ptice i zapravo većina živih bića, jer i ta znatiželja i potreba da se ide pogledati što tamo ima im omogućuje da, da preživljavaju, da, da imaju neke, neke prednosti nad drugima. Ja? Govorili smo malo prije tomu kad to sve skupa na sredozemlju počinje. To počinje s krajem ledenog doba. Vrijeme kada generalno, opet grubo gledano, se klima iz naše perspektive barem poboljšava, dakle postaje toplija, postaje i malo vlažnija, ugodnija i dosta dugo su nejako arheolozi jednostavno mislili nekako malo i ono, Romantičarski, egocentrično Aha, pa sad je sve ljepše, bolje vrijeme Sigurnije, pa onda, eh, zašto se ne bi plovilo jel? Međutim U zadnje vrijeme što imamo više podataka I što imamo preciznije podatke I pouzdanije podatke Sve više ispada da zapravo ti neki Najranije naznake plovidbe se poklapaju Sa razdobljima kad te To poboljšanje klimatsko na neko kratko vrijeme krenulo nedan u suprotnu smjeru. Dakle, imali ste krajem ledenog doba nekoliko dosta snažnih udara hladnog vremena, suhog vremena, nestabilnog vremena. I izgleda da upravo tada ljudi počinju odlaziti na more. Dakle, prema tomu oni bi bili na neki način zapravo prisiljeni. Nakopno im očito nečega fali, nije više dovoljno dobro, treba im nekakvih novih izvora. Možda ima, postepeno ima sve više ljudi, pa je možda pomalo postaje gužva, pa treba pogledati ili negdje drugdje bolje. I to su sve zapravo hipoteze koje se danas još ne mogu čvrsto podržati, ali de, tako se sve više čini. Početkom 20. stoljeća lovci na Spužove iz Tunisa su kod Mahdije pronašli ostatke broda dugog 40,6 metara i širokog 13,8 metara. Taj brod prevozio nekih 60 mramornih stupova te podnožja za te stupove kao i amfore, svjetiljke, ukrasne predmete od bronce. Taj brod potonuo negdje oko 80. godine prije Krista. Plovio je vjerojatno s istoka, možda pira u Grčkoj prema središnjoj Italiji, vjerojatno Ostiji. Na turskoj obali lovac na spužve naišao je na puno bogatije i starije ostatke broda. Lovac na spužve je kod Uluburuna na dubini od 40 metara primijetio hrpu bakrenih poluga. Lencon Payne ovako opisuje što je još otkriveno kod Uluburuma. Brod je vjerojatno prevozio 15 tona tereta, među ostalim kameni balast i 24 kamena sidra, koja su ukupno težila 4 tone. Većina preživjelog tereta sastojala se od oko 10 tona ciparskog bakra i tone kositra. Drugi predmeti uključuju proizvode ciparske i mikenske proizvodnje, ali većina je bila blisko istočnog podrijetla. Pločice za pisanje od bjelokosti, zlatna posuda, posuda za piće od majolike u obliku ovnove glave i mnogi komadi nakita. Neobrađena roba uključivala je ebanovinu, cedrovinu, nezavršeni rob od bijelokosti, noeva jaja, jantar iz Baltika i amfore u kojima su bili sastojci za mirise i pigmente. Svi ti bogati brodolomi datiraju se u stari vijek. Potonuli brod kod uluburuna vjerojatno je star više od 1500 godina i plovio je iz bliskog istoka prema Kreti ili Grčkom kopnu, kada su u pitanju ostaci ostali od prvih more plovaca nalazi nisu obilati. Zapravo znamo, zapravo ne znamo ništa direktno i konkretno. Dakle, najstarija plovila koju uopće imamo, su stara oko 8000 godina. Dakle, iz vremena kad taman, otprilike se događa taj prelasa lova i sakupljanja na proizvodnju hrane u ovom prostoru o kojem sad govorimo. To je naš dio sredozemlja. Očito, već smo sad puno toga rekli o tome što mislimo o plovidbi u znatno ranijim razdobljima. Odkud nam uopće te ideje, kako to znamo? U principu se moramo oslanjati na dvije stvari. Jedno je da pronalazimo tragove ljudskog prisutstva ili samih posmetne ostatke ljudi ili nekakve njihove alatke, nešto što su oni ostavili za sobom, nalazimo na otocima. Dakle, ako su ti ostaci tamo, ljudi su do tih otoka nekako došli, dakle, morali su plovit. Na čemu? Ne znamo. Druga stvar je da nalazimo na nalazištima koje su na kontinentu sirovine ili predmete koji su mogli doći jedino preko mora. Najčešće se spominje obsidijan, odnosno vulkansko staklo, koje tako igro slučaja imate nekoliko velikih vulkana koji su otoci unutar sredozemlja, koji proizvode, taj, ti, ti vulkani proizvode taj obsidijan koji ima sjajna svojstva za rezanje vrlo oštre bridove daje kad se, kad se lomi. I e, ljudi su već vrlo rano to znali i odlazili su na te vulkane, skupljali su taj obsidijan i donosili ga na kopno. Prema tomu opet morali su ploviti. U čemu su točno plovili ne znamo. Možemo nagađati i to možemo nagađati na temelju toga što znamo o njihovoj tehnologiji, a znamo otprilike s kakvim su alatima, uruđima i tehnologijama raspolagali, i o tome što znamo o njihovom, njihovoj organizaciji društvena, odnosno koliko su bile velike te zajednice, koliko je bila i njihova nekakva gospodarska moć, što su oni mogli napraviti. Jasno, ne možete napraviti zašto mi nemamo nijedna, nijednu atomsku podmornicu ili nosač aviona, zato jer nismo Amerika. Prema tomu to vrijedi u, u izvjesnom smislu i u to doba. Male zajednice od nekoliko desetaka ljudi nisu mogli napraviti jedrinjak od 50 metara, ne, nego nešto malo. Kako su ta plovila izgledala? Pa... Nagađamo zapravo prema etnografskim izvorima. Dakle, to su ili bili nekakvi mali čamci od trske, ili možda nešto nalik na kajake napravljeno od koža na nekom drvenom okviru, ili kasnije čamci izdubeni iz debala drveća pomoću vatre, pomoću bradvi i sjekira kamenih koje su oni imali. I e, to su već bila malo veća plovila, koja su mogla prihvatiti možda 10, 12, 15 veslača i nešto malo tereta, malo tereta, ali su mogla prelaziti možda i desetke kilometara dnevno tjera veslima. O jedrenju što ljudi često prvo pomisle, jedra i vjetar, o tomu nema ni govora do puno, puno kasnih vremena. Dakle, sve ovo čemu ćemo danas govoriti prethodi vremenima jedreninjaka. Povijest plovidbe počinje na Pacifiku i Amerikama, prije svega u Oceaniji, u središnjem i jugozapadnom Pacifiku. Otoci Oceanije su, kako to piše Lincoln Payne u knjizi More i civilizacija, mjesto najstarijeg i možda najzagonetnijeg pokušaja pomorskog putovanja i istraživanja. Ti se otoci prostiru na golemom području koje ima površinu od oko 39 milijuna četvornih kilometra, to je područje veće od Afrike, i obuhvaća otoke od Salomonskog otočja do uskršnjih otoka, zračne njeta je udaljenost od 5000 nautičkih milja te od Havaja do Novog Zelanda. Francuski istraživač Jules Dumont d'Urville početkom 19. stoljeća podijelio to područje na 3 dijela: Polineziju, Melanesiju i Mikroneziju. Ono što je zapanjivalo evropske istraživače tog prostora bila je činjenica da su ti otoci raspršeni po tom golemom prostoru nastanjeni, Lincoln Paine piše. Kada su europski mornari preplovili Pacifiku u 16. stoljeću, bili su zapanjeni ne samo njegovom veličinom, skoro 10.000 milja od Ekvadora do Filipina, nego i brojem malenih otoka, od kojih je golema većina njih bila nastanjena. Sposobnost pacifičkih mornara da pokore goleme udaljenosti i da održe kontakt između tako malenih i udaljenih otoka ostale do danas predmetom divljenja. Čudeći se 1768. godine nad stanovnicima mocua časnik koji je plovio na ekspediciji francuskog istraživača Luja Antoana de Bougainvillea zapitao se Koji ih je to vrag postavio na malini pješčani sprud poput ovog tako udaljen od kopna? Kako su ti pacifički moreplovci određivali put prema tim dalekim otocima i danas je predmet istraživanja? Pretpostavka je da su se ravnali prije svega prema vjetrovima, prije svega ljetnom zapadnjaku u tropima ili zimskom zapadnjaku na rubu tropskog pojasa. Ali pitanje kakva je bila navigacija prvih moreplovaca i danas je otvoreno. Ja mislim da jedini mogući odgovor na to pitanje i morali su je imati. A opet to možemo zaključiti po tome dokud su dospjeli, jer pod kraj toga razdoblja lovno-sakupljačke privrede, dakle to je sam kraj ledenog doba i početak već ovog holocena, dakle vremena kad je klima više manje kao danas, tu ljudi počinju ploviti pomalo. E, nisu to predugačko putovanja, nisu to prečesta putovanja, ali postoje sve redovitija i Imamo i nešto primjera iz našeg područja o kojima možemo poslije nešto reći, vrlo, vrlo skromnije ali postoje, ali obično se spominje, najbolji primjer vam je zapravo pojava već spomenu toga vulkanskog stakla, odnosno obsidijana, u nalazištima na kontinentalnoj Grčkoj, na jugu Grčke, na Peloponezu. Taj obsidijan dolazi sa otoka Melosa. Otok Melos je prilično daljen od, od Grčke kopna, nekih 120 km. jest ima nekoliko otoka između ali od otoka do otoka su u udaljenosti 10, 20, 30 kilometara, ovisi kojim putem idete. Ne? Ljudi negdje prije 11, 12, 13 tisuća godina donosite opsidijan kopno. I e sad što to znači? Prvo znači da oni očito plove preko tog prostora i to su putovanja koja nisu jednostavna, koliko god su to kratke razdaljine, ali velim, to su čamci koji se kreću brzinom dva čvora, ono, 3-4 kilometra na sat nekoliko ljudi u svakom idu od otoka do otoka, to traje, oni moraju biti na putu mjesec dana dok dođu tamo, dok se vrate natrag, dok pogberu taj taj obsidijan. Prema tome to je ozbiljni poduhvat, ne? Dakle to stvarno već možemo govoriti o putovanju u pravom smislu riječi. A osim toga razmislite malo o tome, otkud oni znaju da je taj obsidian tamo? im to nije rekao, niti su to nigdje pročitali, ne? Dakle oni su morali dugo vremena prije toga već motati se po tom prostoru, na neki način ploviti od otoka do otoka, gledati što tamo ima i koristiti što ima, da bih na koncu ustanovili da na Melosu ima tog krasnog obsidijana od kojih oni mogu raditi savršene šiljke i svoja oruđa i oruđa sa oštrim bridovima i onda početi to više manje sustavno zapravo koristiti kroz dugo vrijeme, jer to nije jedan nalaz obsidijana, on kad se pojavi, na Peloponezu, onda ga imate u razdoblju od nekoliko tisuća godina, dakle, stanovalno se ide na Melos po Obsidija. Na nalazištu Kobifora u Keniji pronađeni su fosilni ostaci Homo ergastera, našeg dalekog pretka, koji je prvi počeo izrađivati oruđa čija je proizvodnja zahtjevala misalni predložak. Primjer tog oruđa je ručni klin, šiljati simetričan, čija je izrada zahtijevala ne samo spretnost ruku, već i poznavanje geometrije i izgleda gotovog proizvoda. Homo ergaster bio visok oko 1,7 metara, a njegovi fosilni ostaci, nađeni u kobi fori daju nam prvu naznaku prehrane. Tamo nađeni ostaci Homo ergastera imaju na kostima sloj abnormalne izrasline, debele i do 7 mm. Ta izraslina može biti posljedica frambezije, zaražne kožne bolesti, ali ona može biti i posljedica opasne, velike koncentracije vitamina A. Ako je u pitanju trovanje vitaminom A, to upućuje na prekomjernu konzumaciju jetara mesoždera, kukuljica pčela ili ličinki. Fosilni ostaci tog homoergastara stari su oko 1,6 ili 1,7 milijuna godina. Kod ostataka homoergastara nađene su životinske kosti, to znači da je on jeo i meso. Dokazi o ribi u prehrani naših predaka puno su mlađi. Na jugu Afrike nađeni su ostaci riba koje su ljudi jeli u srednjem kamennom dobu negdje prije 130 ili 1 tisuća godina pored ostataka riba na tim nalazištima Classy S River, Harold's Bay i Hoedies Punt nađeni su i ostaci tuljana za te ljude riba je bila značajan dio prehrane ali to nije značilo da su se oni otiskivali na more kako bi ulovili Paradox je i da su u lovci sakupljači, koji nisu bili moreplovci, jeli više ribe od poljoprivrednika s kojima počinje razdoblje ljudske plovidbe more. To je jedna od, od ovakvih stvari koje na prvi pogled izgledaju kontraintuitivno, a onda još da zakompliciram stvar, dalje ću reći da zadnji lovci sakupljači izgleda, koriste puno više morske hrane nego prvi zemljoradnici, prvi pastiri i ratari. Kod njih ima nešto naznaka da i, on, i oni love ribe, ima nađite pokriju udicu i tako dalje, ali vrlo, vrlo malo ostataka riba i same, same morske hrane. Međutim, oni plove i oni očito plove. Vjerojatno je razlog tome taj što se to širenje radnje koje se događa negdje od sedmog do petog tisuća kroz sredozemlje, a kod nas oko šest tisućite godine prije Krista oni dolaze, oni su očito u potrazi za nekakvim novim prostorima gdje bi se mogli skrasiti i gdje bi mogli uzgajati to što uzgaju. Dakle, nekakve žitarice i druge, druge domaćene vrste bilja i prvenstveno ovce i koze i onda tamo gdje se može i goveda i svinje. Kako oni putuju? Oni putuju raznim smjerovima, oni putuju u srce Europe ali čini se uglavnom dolinama velikih rijeka. Zbog toga jer su to prostori kroz koje se lakše prolazi, ali i zbog toga što se po rijekama može ploviti, što isto ne, ne, ne smijemo zaboraviti. Ili putuju obalama sredozemlja prema zapadu. Tu treba shvatiti da je u to doba svijet razcijepkan na bezbroj sitnih zajednica koje su samostalne, koje su susjedi u nekakvim kontaktima, katka dobri, katka lošim, koje kakvim, i da ta bilo kakvo putovanje na veću udaljenost uključuje jako puno pregovaranja, rizika, potencijalnih opasnosti, da ne dođete s nekim u sukob, da vas neko ne spriječi. Uglavnom, putovanje kopnom je jako rizično i problematično. S druge strane, putovanje morem donosi jasno svoje opasnosti, plovidbe, ali more je svačije. I često puta je morem zapravo brže, lakše i direktnije doći nego kopnom. I u onom trenutku kad ljudi postaju dovoljno tehnološki sposobni i organizacijski sposobni da plove, onda more prestaje biti barijera i postaje prostor, odnosno mediji povizivanja. To se događa zapravo u vrijeme početaka zemljoradnje i prvi zemljoradnici su de facto prvi pravi moreplovci koji to rade na dnevnoj bazi i moglo bi se reći da je to širenje zemljoradnje sredozemljem i uspjeh zemljoradnje u sredozemlju zapravo je vjerojatno nezamisliv bez, bez plovidbe. Na vrhuncu zadnjeg ledenog doba, zvanog zadnji glacijalni maksimum, koje je trajalo od 21.000. do 18.000. godine prije Krista, Sjeverna europa i Amerika bile su pokrivene ledenim pločama koje su bile debele i do 4 kilometra. Stoliko vode zatočene u tim ledenim pločama svijet je bio suh. Tropske šume Amazone i Afrike bile su svedene na malene otoke. Razina mora bila je i 100 metara niža od današnje. Kopneni most povezivao je Aziju i Sjevernu Ameriku. Većina jugoistočne Azije bila je golemi poluotok koji je nazvan Sundaland. Oko 18.000 te prije Krista svijet se polako počeo zagrijavati, ali to zagrijavanje je išlo sporo, jako sporo. Još oko 7.500 te prije Krista obala Sjeverne Europe protezala se od istočne engleske do danske. Dogerland, područje danas pod Sjevernim morem, bilo je iznad vode, prepuno laguna, močvara, plaža. Područje idealno za lov. I druge dijelove Europe bilo bi teško prepoznati te 7500. -te prije Krista. Steven Mitten u knjizi Nakon leda, globalna ljudska povijest od 20.000. do 5.000. prije Krista, piše. Crno more postalo je slatkovodno jezero tijekom ledenog doba. Razina sredozemlja pale ispod dna Bosporskog prolaza. Prolaz prema crnom moru, kroz koju je nekad tekla slana voda, postao je blokiran muljem. Onda, kad je globalno zatopljenje počelo topiti led, sredozemno more ponovno počelo rasti. Dok je ono raslo, s morem događalo se upravo suprotno. Njegove razina padala, zbog isparavanja i smanjenog pritoka od rijeka koje su njega utjecale. Dok je razina mora rasla, čep od mulja se držao. I držao se i držao, sve dok se kolemi zid morske vode nije nakupio na zapadnom kraju čepa. I tada je počelo curenje. Onda je provalilo. Tako, jednog sudbonosnog dana oko 6400. godine prije Krista, val slane vode provalio je snagom 200 slapovani gare u mirne vode jezera i nastavio je provaljivati još mjesecima. Tutnjava se vjerojatno mogla čuti i do 100 km daleko. Smanjena razina mora značila je i da Jadranskog mora, kakvog danas znamo, nije bilo ni krajem zadnjeg glacijalnog maksimuma, a nikada je Sredozemno more provalilo u Crno more. U pliocenu zadnjoj epohi Tercijara, obala Jadranskog mora protezala se uz banjsku stranu današnjih otoka. Nakon završetka zadnjeg gledanog doba, razina mora polako je počela rasti. To je značilo da su otoci na koji su došli prvi pomorci, Uglavnom bili nastanjeni. Ljudi su do njih došli kada su oni bili povezani s obalom. Rijetko se kad dolazilo na kopno na kojemu nikoga nije bilo. Ajmo prije nego što kažemo kako je to moglo izgledati, da se jedna čas zadržimo na ovom, oni dolaze negdje gdje možda nikoga nema. I ja bi to rekao da to vrlo malo vjerojatnost postaje da tu nikoga nema. Jer taj naš prostor je naseljen lovcima sa kupljačima sasvim sigurno prije toga. Mi to znamo, oni, njih nema baš jako puno, to nije gusto naseljeno, ali oni su tu. I e sad zamislite se vi, postoje neki ljudi negdje malo dalje na istok koji drugačije žive, obrađuju polja, uzgaju nekakve domaće životinje i imaju iz ovog ili onog razloga potrebu i želju da se neku prošire dalje. Oni neće sad se svi spakirati u brodove i zaploviti negdje u, u nepoznato. To je sasvim sigurno. Oni će prvo ići gledati što tamo ima, gdje bi moglo biti dobro. Dakle, mora postojati jedno razdoblje. to je uvredi za svaku migraciju, za svaku seobu. postoji jedno razdoblje kad ti koji se iz nekog razloga trebaju ili žele nekud preselit, istražuju gdje bi to moglo biti. U seobu se uvijek ide nakon što imate informacije. Ni naši stari nisu išli u Ameriku u ništa. Išli su zato jer su imali, jer je neko prije njih išao tamo jer im je nešto rekao, jer im je skrbio i sa nekim znanjima koja su im potrebna i kako doće do tamo, kako tamo izgleda, čemu se mogu nadati. Prema tomu mora postojati jedno vrijeme kontakta između nekakvih pionira, nekakvih istraživača koji prethode zemljoradnicima i ovih lokalaca koje još uvek love i sakupljaju, od kojih ti istraživači mogu dobiti nekakve informacije. Jer plovidba nije samo ovisna o nekakvim općim znanjima i tehnologijama navigacijskim, nego je jako ovisna o lokalnim znanjima, o tom kakve su struje, kakvi su vjetrovi, gdje su hridine, gdje su prolazi i da ne nabrajam dalje, jel, gdje su nekakve markantne stvari koje vam kažu aha ako do onih tamo špičastog s tog otoka iza toga onda ne znam treba ići desno jer je tamo su velika polja nešto. Prema tomu, ti ljudi koji dolaze, oni sigurno prvo istražuju taj prostor, neki od njih, i oni su u kontaktu sa postojećim lokalnim stanovništvom. E sad, u nekom trenutku, ne znam, možda se dogovore sa tim lokalcima, možda se ne dogovore, možda ih potisnu, možda se s njima i, i izmješaju. I u nekom trenutku oni kreću da bi negdje, uvjetno rečeno, osnovali nekakvu svoju zemljoradničku malu koloniju, jedno selo, u kojem će živjeti i gdje će uzgajati to što uzgajaju. U Kval Sundu u sjevernoj Norveškoj urezan je prizor lovaca koji love jelena. Jelen pliva u rijeci, stjeran je skopna, a lovci ga s jednog čamca pokušavaju ubiti. Taj urezani prikaz je oko šest godina i dugo je vremena smatran jednim od najstarijih prikaza broda. Na sjeveru norveške ima niz prapovijesnih prikaza urezanih u stijeni. U valeu godine 1931. nađeni su prikazi u prirodnoj veličini niza životinja, među njima jelena i polarnog medvjeda. Početkom 21. stoljeća u je pronađen i prikaz broda urezan u stijeni. Zbog erozije nije sačuvan pramac ili krma, ali je duljina sačuvanog prikaza tog broda 4,05 metara. Taj prikaz je znatno stariji od onog u Kwaslundu. On je star od 10 do 11.000 godina. To je možda najstariji znani prikaz broda na svijetu usličnim do duše nešto većim brodovima prvi putnici počeli su prevaljivati veće udaljenosti i kretati u istraživanje i naseljavanje novih područja govori doktor Staršo Forenbacher Oni moraju te svoje kanoue koji mogu biti 10 metara dugački recimo i koji mogu nositi možda par stotina tereta maksimum moraju unutra staviti Zalihev sjemenja koje će posijati iduće godine. Moraju staviti nekakve domaće životinje, ajde još kad mislite na ovce i koze to nekako ide, ali kud su stavili kravu, ne znam, meni je to još uvijek zagonetka, kako je to moglo ići. E, moraju staviti svoje obitelji i onda moraju ploviti tim morem prilično polagano, to još uvijek ide, to je brzinom od 20-30 km dnevno maksimum. U vrijeme koje mogu predvidjeti možda dan, dva u dakle moraju biti spremni na svašta, dakle to je jedna vrlo zahtjevna, vrlo riskantna operacija za koju su potrebna koje znanja da ne velim odvažnost. To nisu flote čamaca, to su, mali, to su male zajednice, mala društva, dakle možemo si zmisliti možda nekoliko takvih kanua ide negdje, jel? u neko novo područje gdje se, gdje oni znaju da ima zemlje i gdje znaju da ih oni koji tamo žive neće potjerati ili, ili da je taj prostor recimo slobodan, možda nije interesantan tim lovcima sakupljačima, a zanimljivje za, za zemljoradnju. To se izgleda strahovito klimavo i strahovito problematično i riskantno, međutim činjenica da se zemljoradnja širi i to prilično brzo i vrlo uspješno dokazuje da je bilo moguće i da su ti ljudi to znali i mogli učiniti. TEU ili TEU je skraćenica za 20-foot Container Unit. 20 stopa je 6,10 metara i ta mjera označava dužinu brodskog kontejnera. Prema Međunarodnoj organizaciji za normizaciju postoji 5 standardnih kontejnera. Svi imaju širinu i visinu od 2,44 metra. Razlikuju se u Najkraći je jedan f kontejner koji je duga čak 1,52 metra. Najveći je jedan a kontejner koji je dug 12,20 metara. U tim kontejnerima prenosi se većina proizvoda koja čine naš život. između među 2005. i 2015. kapacitet kontejnerskih brodova udvostručio se. Godine 2005. brod koji bi nosio 40.001A 40 kontejnera bio je rijedak i smatran je golemin. Deset godina kasnije u trgovačke flote ulazili su brodovi koji su mogli prevoziti 100 kontejnera, dugačkih 12,20 metara. Takav jedan brod u jednoj vožnji na primjer može prevesti 144 milijuna boca vina. Prije 9 godina rijetki su bili čamci u kojej se mogla ukrcati krava. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimio Stjepan Bičanić, Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.